beti bezalaiten jugu bakuzketa bereziak, eta aurten ere, ba, zeter ingeleza, gure tartian oso afizioa undia daukan are, et badatoste ez, nik uste de jentiai, ba, hori, e, bitxikeria parte, ba, betikoa, ba, e, hartzen txakurra, euskal hartzen txakurra, eta denak ikusteko aukera aukiko dutela. E, interesante izaten da, ba, igualzu, pentsatzen alimari bestea txakur bat erosteko edo pres baldima zaude edo, handakazu aukera ona ba bere azitzaileekin hitzeiteko ba zen ezakizen karakterra nola nola konportatzen daren atzean eta horrelako gausak ere ikastekore. Bai, bueno, ordutegia egun guztian zehar da. Guk e, goizeko beratziterritan atiak irekitzen digutugu. Orduan nik esango niekela etorri nahi baldin made zute hobeto izaten dela goizetikan etortzea, eh? Jakurgaia ikusten dira ta giro eder bat pasatzeko goizetikan aztia.